34. Legea integrității Conducerea unor companii mari este caracterizată de onestitate, bună credință, abordarea directă a fiecărei persoane în orice împrejurări. Integritatea se află în centrul conducerii, în inima liderului. Tot ceea ce faceți se învârte în jurul caracterului dumneavoastră iar caracterul se manifestă în exterior prin acțiunile dumneavoastră, prin lucrurile pe care le faceți și le spuneți. Cel mai important lucru pe care probabil îl faceți ca lider este să fiți un bun model. Conduceți pe baza exemplelor, gesticulați atunci când vorbiți, trăiți din plin, purtați-vă întotdeauna ca și cum cineva vă privește, chiar și atunci când nimeni nu face acest lucru. Liderii buni sunt întotdeauna oameni de încredere. Lumea poate să aibă încredere că vor face întotdeauna ceea ce spun. Fac promisiuni cu atenție și își respectă întotdeauna cuvântul dat. Un semn distinctiv al integrității în relațiile umane este consecvența, atât interioară cât și exterioară. Oamenii știu la ce să se aștepte. Nu există surprize. A fi consecvent înseamnă a trata pe toată lumea în același mod. Nu trebuie să tratați un client important altfel decât un subordonat. După cum a scris Thomas Carlyle, puteți recunoaște o persoană extraordinară prin modul în care îi tratează pe oamenii mărunți. Există două tipuri fundamentale de conducere în lumea afacerilor de astăzi. Transacțională și transformațională. Conducerea transacțională este abilitatea de a-i direcționa pe oameni, de a gestiona resurse, de a îndeplini sarcinile. Conducerea transformațională este abilitatea de a-i atinge pe oameni din punct de vedere emoțional, de a le da puterea de a fi mai mult decât sunt și de a avea o contribuție mai mare decât înainte. Această abilitate permite liderilor transformaționali să obțină un randament extraordinar de la oameni obișnuiți. Există o relație directă între sentimentele de încredere în sine și de stimă față de propria persoană pe de o parte și nivelurile de integritate și bună credință pe de altă parte. Cu cât trăiți mai mult conform acestor valori, cu atât veți fi mai mulțumit de dumneavoastră, indiferent de ceea ce se întâmplă în jur. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Hotărîți vă să fiți pe deplin sincer față de dumneavoastră și față de orice persoană și situație din viața dumneavoastră. Ascultați-vă glasul interior și aveți întotdeauna încredere în intuiția dumneavoastră. Identificați principalele aspecte stresante și probleme ale oamenilor din viața dumneavoastră, iar apoi întrebați-vă: Care este lucrul potrivit pe care pot să îl fac în această situație pentru a rezolva problema și a reduce stresul? 2. Întrebați-vă ce tip de companie ar fi compania pe care o conduc dacă toată lumea ar fi ca mine? Ce obiceiuri și comportamente personale trebuie să schimbați pentru a răspunde afirmativ la această întrebare? Oricare ar fi acestea, faceți chiar astăzi ceva pentru a deveni cea mai bună persoană.